Диявол сміявся до сліз. Місяць лютий був справді лютий. Все обледеніло і оскляніло. Подібна зима, кажуть, була півстоліття тому. Рік смерті Сталіна. Але тоді були великі сніги, я згадую батько. А тепер морози на голу землю. Пропаде озимена. А тут ще й мер несподівано заявив, що вже у травні доведеться купувати пшеницю за кордоном. «Свою продали дешево, тепер будемо купувати дорого», – сказав він. «Це не могло не сколихнути суспільство». Що, що а ковтальні рефлекси у нього розвинуті, але уряд запевнив, що нічого подібного пшениця в державному резерві є, якщо, звісно, його не проточили державні миші. На кухню, хоч не заходь, бо все щось почуєш із репродуктора. Один політолог сказав, що в нашому суспільстві більше не громадян, ніж громадян. Ну і що ж, тепер буде? Негромадяни ж їдять більше, ніж громадяни, і ремствують голосніше, що держава така ісяка, а це ж не держава винна. Це ті, кого вони обрали за своєю подобою. Не громадяни обирають, не громадян. І телевізор, хоч не вмикай. Рудливий, етнічно вдекорований баритон натхненно співає: Україно моя, хай боронять тебе, заворожені крила джмеля. От хіба тільки оборонять, що заворожені крила джмеля. 21 лютого міжнародний день рідної мови. Оскільки для негромадян найріднішу є не мова, тобто не українська і не російська, а гібрид. Ерзас Смішанка, то може б саме їй надати статус державної. Думаю, це дуже об'єднало б суспільство. Єдина державна, на всіх рівнях функціонуюча мова. Общепонятний суржик на субстраті Фені і Мата. Мав рацію Лев, інвертований на постелю. Не минули півроку, як наш новий прем'єр забув, що не збирався у президенти. Уже зібрався. Він уже по-батьківськи усміхається народу, вже готує програму, вже патетично закликає. Ми повинні сказати правду друг другу, дивлячись в очі. А що, якщо я скажу? Тільки де ж ті очі, які хочеться подивитись? У Верховній Раді дебати. Ті, що вже побили диявола, і ті, що вже не побили, побилися між собою, дебатують політреформу. Щиняється такий рейвах, таке взаємопобивання камінням слів. Сьогодні ж трансляцію перервали. Паузу заповнили третім концертом для скрипки Паганіні. І тут я зрозумів, у чому сенс життя. Ось він, музика. Навіщо я слухаю цей балаган? Навіщо читаю газети? Навіщо дивлюся всю оцю чортівню, якщо можна слухати музику, паганіні? Але музика уривається, і знову інформаційний простір кишить новинами. Світ стрясають теракти, вибухи, катаклізми. Дивно, як планета ще крутиться. Це далеко не вальс. Однак у Віденській опері таки вальс. Там гримить, мерехтить і кружляє щорічний Віденський бал. Вишукані пари пурхають під люстрами по паркетах. Моя дружина раптом запросила мене. Я не встиг здивуватись і повів їй так вільно й легко. У невеличкій кімнаті, у відсвітах Віденського балу. Ми так невимушено закружляли у вальсі, що я подумав. Чому ж я раніше був такий скутий? Її же, мабуть, завжди не вистачало цієї краси, цієї магії танцю в понурих буднях. Я дивився на її відхилені плечі, відчував жагучу пластику її тіла, хотів протягти до себе, але вальс диктував дистанцію, і ми спалювали її самим лише дотиком зачаклованих музикою рук. «Ржу, ні могу!» – раптом почувся голос малого. І чари зникли. Він стояв на порозі в піжанці, протирав очі. Видно, Штраус його розбудив. Мені стало ніяково, незручно, ніби побачив себе збоку, З поправкою на гротиск. Мабуть, це й справді смішно. На тлі вальсуючих у телевізорі пар незграбні силуети тата й мами, що кружляють, наступаючи одне одному на капці. А дружина засміялася, ляснула легенько його під задок і, вимкнувши Штрауса, відправила спати. Потім підсіла до мене послухати новини, і телевізор нам пошибки повідомив, що у Південній Кореї вибухнуло в метро. Була величезна пожежа. 130 людей загинуло. Багато потерпілих і зниклих безвісти. Спершу думали, що теракт, але з'ясувалося, що пакет з вибуховою сумішю кинув психічно хворий. Так закінчився февруарій. Я купив пучечок зі щулених пролісків у підземному переході і пішов на похорон. Батько хворий не міг. Я пішов замість нього. Ховали вдову його друга, давно вже покійного. Життя – це проходження тіней, сказано в Біблії. От вони й прийшли. Але, Боже, як сумно, коли вже все стає минулим. Якась комаха, додопотопний метелик, міг зберегтися у бурштині. А людина ніде не збережеться. Нема того бурштину, якому б вона збереглася навіки. І весь я з усім моїм життям буду змитий прибоєм нових поколінь. То якби хоч прожити це єдине моє життя по-людськи? Ні, приходять нові режими, нові ешелони влади і везуть тебе, селоміць, по своїх безнадійних маршрутах. І знову пускають Україну під укис. І тебе разом з нею. Ще одне Мартобря, ще одна експертиза Тарашчанського тіла. Цього разу з Лозани підтвердила, що це таки Гонгадзе. Там вже й тіла на не нього немає, самі лише рештки у Морзі. То може б уже провести якусь головну експертизу? Якусь експертизу, експертиз? Чи спитати у Господа Бога? Боже, ніхто не знає, де тіло Гонгадзе. але ж ти єдиний знаєш, де його душа. І чомусь саме в цей день у Черкасах хотів накласти на себе руки генерал міліції, Ще один генерал. Вистрілив собі в голову. Вижив, але мовчить. Дивуюся, чому у нас і досі не розцвітає література. На наших сюжетах у нас давно вже мали бути і Едгар По, і Стівен Кінг, і Агата Крісті. А по кінематограф. У нас вже на кожному кроці Тарантіно Хічкок. Форум національного порятунку давно вже анігілювався. Емоції вичахли і розрядились, як старий акумулятор. Людей уже не підважиш на вулицю. Однак опозиція призначає громадянську акцію. «Повстань Україну» – не повстане. Акції призначаються, а повстання – ні. До того ж вирує масниця. Православний люд споживає млинці, не дуже кримпуючись тим, що пшениці таки наденці. Млинці у нас символ солярний, символізують сонце. Тим паче, остання неділя перед Великим постом треба відгуляти. Отож, прийшла опозиція на Майдан Незалежності – а там у розпалі народне гуляння. Співають, танцюють, їдять гарячі млинці. Хіба повстанеш, коли морда вилискує маслом? Мабуть, час уже нам приймати новий гімн. Донбас поражняк ні гонить, І на біцепси нашої незалежності наколоте тату Пальма Мерцалова. Цю човунну пальму невтомно пропагує наш прем'єр. А тепер уже й кандидат у президенти. Вона вже експонується і рекламується мало не як символ нашої державності. Його освітили у Лаврі і вже відкрито взяли курс на Росію. Власне, освітили копію пальми, оригінал у Петербурзі. Метафора нашої вторинності, сказав Лев, інвертований на постелю. Шапка Мономаха теж у Москві. За те гроб Юрія Долгорукого у Києві, скипіла дружина. Зауваження слушне, але чого ти з ним така роздратована? Все-таки гість. Ну і терпи свого гостя, сказала дружина. А я не можу. Сноп, цинік. Дивно, що вона його так не любить. У чомусь вони дуже схожі, обоє категоричні, обоє без сентиментів, проблеми бачать наскрізь, діагностують жорстко. Може, тому й не люблять, що схожі, та я й сам його недолюблюю, холодний тріск інтелекту і незворушна логіка. Однак не такий він і незворушний, коли бачить гламур.